svoje vozove. Riječi vas. Da je to što nam se htjelo da pao i u kameru. Ja nišao nije kad sve to može da se tumači na razne načine. A možda oni upravu kad nišao ni i time traži Od nas ne on ovakav kakav je, nego pošto je uvezan u sistem crpe, onda ga možda ona sile koja život daje pokreće da ovom njegovom spravicom izmami od nas neku riječ blagodarenja, ne mudrost i neku našu nauku, nego riječ blagodarenja. Pošto smo se mnogo navikli da preko velikih stvari gazimo platnjevim čizmama nemara, nebrobodarnosti, rasijanosti mnogo brižja, možda je ovo jedan od načina da usporimo korake i veću pažnju obratimo na onoga ko na nas brižno motri. U ovoj večerašnoj službi čuli u onoj vaskršnjoj stahili prepodobnog Jovana Damaskina koji je mnoge lijepe stvari vidio koji je mnoge lijepe stvari znao da je ipak najljepše od svega lijepog I najuzvišenije od svega što je uzvišeno, ipak vaskrsenje Hristova. Pa pažnja bi odvučena u Jerusalim, a iako je živio nekoliko vjekova posvjetih, važnih i za nas važnih događaja, ipak on hita u Jerusalim i tamo zajedno sa mironosicama, Gledao grob, opet slušao one riječi koje su angeli rekli ženama mironosicama, ukazujući na grob i pozivajući ih da obrate pažnu na mjesto gdje je ležalo tijelo Isusovo. A angeli preko svetih mironosica i svetih apostola i svima nama danas isto to govore nama kojima je pogled usmjeren najčešće u nekom potpuno pogrešnom pravcu koji gleda negdje onako bolesno zamišljen, bolesno zagledan i loše zainteresovan pa kažu pogledaj ovano ovdje je ležalo tijelo Isusovo, tijelo Božije. Ležalo, zbog tebe, koji gledaš u druga tijela, u druge ležaljke, to isto može i majkama da kaže, kad gledaju svoju djecu u ležaljkama, u kolicima, Dok ih još nose utlobama, pogledaj ovamo, ovdje je ležalo tijelo Isusovo tijelo onoga ko tvoju dušu može da spase i onoga koji je jedini kadar da spase i dušu tvojeg bolesnog na smrt bolesnog djeteta koje nosiš u utlobi. I od začeća mu pove smrtonosnu prenosiš. Pogledaj u, u ovaj prazan grob, ovdje je ne mrtvi Bog, nego ovdje je ležalo tijelo Isusovu. Pored svetog Jovana Damaskina, sjećamo se i prepodobnog olimpija Stolpnika. Zanimljivo... U stihirama koje smo pjevali njemu u čast, u nekoliko navrata ističe se da je ono niže pokorio onom što je uzvišenije, da je ono što je manje važno pokorio onom najvažnije. I za Svetoga Limpija Stolpnika ono mjestu gdje je uježalo tijelo Isusovo i onaj koji je sa tog mjesta, odnosno iz tog groba, tridnevno ustao i vaskrsao iz mrtvih, za njega je on bio najvažniji i ti događaj, najvažniji događaj. I sve drugo je... Silom slobodne volje i truda, ličnog truda pokorio tim događajima. Na jedan zaista čudesan način, možemo reći vrlo transparentan, jer stolpnici su svoju vjeru, svoju ljubav prema Bogu i usmjereno svoje pažnje projavljivali na zaista neobičan način, podižujući stol usret Meteža ovoga svijeta usred jurnjave, trčanja nizačim, trčanja uklug, dok se u glavi ne zavrti i dok ne popadamo u nesvijest od bezumlja i od besmisla stolpnici su podizali stubove i stajali na njima nepomično time pokazujući kako um treba da stoji i kako pažnja treba da bude usmjerena, a sve na jakim temeljima srca koje projavljuje veliku, silnu ljubav prema ovoplačenom i vaskrslom Gospodu. I mi, braće i sestre, možda nemožene, Sigurno ne na takav način kao što je to projavio Olimpijos Stolpnik Ali mi možemo da pokoravamo ono što je manje važno, ono najvažnije I tako polako da svoje živote dovodimo u red Jedan praktičan način od koga možemo početi ako još uvijek nismo Jeste da nedelja, dan gospodnji, dan kad je gospod vaskrsao iz mrtvih i time valjda postao najpomiljeniji od svih do tada koji su se pojavljivali sebe, nudili ljudima, jer niko nije ponudio takav dar na takav način Nikoga ni danas ne nudi izvana njega i njegove crkve, dakle da pokorimo svoje živote, svoje planove, težnje ambicije, sve da pokorimo njemu, a sve kroz crkveni način života. Je čovek koji ne poštuje nedelju kao dan vaskrsenja, A samim tim i onoga koji je vaskrsao iz mrtvih, on nije na dobrom putu jer je pokorio ono najvažnije nečemu što sigurno nije tako važno za njega i njegovo vrijeme i njegovu vječnost. I takav čovjek sigurno upada u čitav niz velikih problema. Zato... Način da izađemo, suštinski da se izbavimo od muke, od jada, jeste da pokorimo ono što je niže, onom što je najuzvišenije. I upravo tako što ćemo poštovati nedelju, dan gospodnji, što ćemo poštovati kao dan kad je gospod ustao iz mrtvih i što ćemo to poštovanje, projaviti na crkven način time što ćemo se okupiti u hramovima Božijim, što ćemo se Bogu pokloniti ovdje pred njegovim svetim prestolom, gdje nije samo ležalo tijelo njegov, kao što je u gradu Jerusalimu i u grobu gospodnjem, nego gdje na svakoj svetoj i božanstvenoj liturgiji leži Jagnje Božije veži u svetim tajnama tijeli i krvi i nudi se svakom onom koji je sve drugo pokorio i sa tako pokorenim željama, osjećanjima, da ne govorim o strastima, dođe se poklonim Gospodi da tako projavi svoju blagodarnost primajući sve te tajne tijela, je takav čovjek povako može da dobije one osobine i one darove koje su zadobili naši sveti stouknici pa Danilo Simeon i svi drugi stouknici može da stoji smierno može da stoji postojano čvrsto i nepokoleblivo u svim ovim vremenima koja se vrlo, vrlo, naglo mijenjaju. Tako neka bi dao Gospoda molitvama Svetih Otaca, Svetog Alimpije, Stolpnika i mi pokolimo sve ono što je nisko i što je niže od onog naju da pokorimo njegovoj svetoj volji koja je izražena I koja djevuje kroz ritam pravoslavne crkve Kroz ritam njenog svetog bogosluženja I kroz smjenu svetih i životvornih praznika naše svete crke Među kojima svijetlo Vaskrsenje Hristova zauzima centralno mjesto A svaka nedelja je dan kad se tog dana Sjećam. i tog događaja i onom kojih je svojim čovjeku ljublje i svojom božanskom silom projavio i na taj način daj Bože, da dobijemo snagu da stojimo onako kako čovek treba da stoji pred Bogom i da tako ispravljeni uđemo i u Carstvo Nebesko i onu radost koju smo ovdje nas lutili i u nekom zalogu primili da je tamo imamo u punoti i da se tamo svi zajedno sa Svetim Otcima vječno naslađujemo i klanjamo i blagodarimo ocu našem Sinu njegovom jedinarodnom, a našem spasitelju, Vaskarsu Gospodu Isusu Kristu u duhu i sili Duha Svetuga. Amin. Božanstvo. Hristos, spasio